I don't Saker och ting uh, Vi kan skriva till oss på att Gärna rånet G.I. Box 42021 126 12 I Stockholm Gärna rånet box 42021 126 12 I Stockholm tackar vi in, I Möjendeskog Från tingen nationell idag.se Vi får låna postboxen ni kan besöka oss på internet också Såna korta adresser Nalsol.se Med en spegel på Nalsol.tk Gunnar 1.tk Och För närvarande var Nalsol.se Nalsol.tk Gunnar 1.tk Försäljningen har vi också. Annons 1.tk finns ju till exempel böcker kvar där. Även om det är en hel del så finns det böcker och liknande som är kvar där i försäljningsverksamheten då jag. Uh, ni kan stödja oss också. Vi har också blivit medlemmar för 100 kronor. Uh, på Sträck 1 Alltså 634. 252-1 På 634-252-1 alltså 634-252-1 Vi sänder på Stockholms Snärradio 28 mh, 200 watt Lyssna på internet Norrradio.se Den första juli Så har vi sänt i 25 år På Stockholms Snärradio Hipp, hipp, framförallt på kvällstid 0225 6143 Mobil och sms 0769 37 37 06. e post Gärnordens nabela Sverige. 0 1tk Försäljningen har vi också. Annons 1.tk finns ju till exempel inte böcker kvar där. Även om en hel del andra t så finns det böcker och liknande som är kvar där i försäljningsverksamheten. Då, ja. uh, ni kan stödja oss också. Vi har också blivit medlemmar till 100 kronor. Uh, på 634252-1. Alltså 634. 252-1 Vi stannar på Stockholms Närråd i 8 200 watt, lyssna på internet Norradiopunkt Ja, det kan nå oss framförallt på kvällstid 0225 60 143 Mobil och sms 0769 37 37 06 E-post Gärnavånets nabela Sverige.nu Ja, vi hälsar er välkomna här till Stockholms närvaro på 88 MHz och vi som sänder är den fria och helt oberoende nationaldemokratiska kulturföreningen Hjärdarhållet. Hållet program heter Hjärdarhållet Sverige vakna. Jag som talar heter Gunnar Andersson, eller Kevin Gunnar Andersson och jag är ansvarig utgivare och inspelningstekniker.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 och ni kan besöka netradion.tk Och ni kan besöka gunnar1.tk Klockan har redan gått 11 minuter här Vi har 60 minuter till godo här Så att, uh, vi kör igång redan nu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 Ja. Mobiltelefoner och sånt Järnjärn ja, ja, ja. Hade, hade, hade du varit på Lånholm och sett Åkesson där? Ja Kan du berätta för lyssnarna litegrann vad, vad du fick uppleva där hur, hur länge höll de på? Ja, det var för i gamle exakt 55 minuter Ja Och ja, när vi kom dit då, Det var inte Det var särskilda markörer Men det var Vi trevliga kvinnor där i vita ruckan Med den nya loggan så det var Alltså vita jackor hade de med sin blåsittan på. Och det var väldigt hjälpsamma liksom och väldigt trevliga uh, unga män. Och det var inga motemotationer eller någonting. Och uh, när vi kom upp då, så, jag kan ju att med det. Alltså det är en sorts, uh, en park, uh, det, ut, ut, ungefär som en teater. När jag närmar sig en romersk teater. Ja. Som man tittar på. Och uh, det var, det var nästan fullstöd i alla fall. Det var kanske mot en tusen personer som var där. ja. Och de spelade det bara en liksom, svensk musik då innan. Men det var inte direkt de får, och så stod de med lite vankhåll och sådana saker. Men det fanns inga motstånd mot dem överhuvudtaget. Så det var ju lugnt att säga befolkningen var väl, ja, åtminstone till 95% etnisk svensk. I fanns är det lite invandrare och så. Men det var lugnt och stilla och torsken kom då och höll sitt tal. Men jag blev ganska besviken på talet för han började först att prata och reagerade lite grann med jag Gripen som då landade en kraschande då på, på just på Långholmen Han ja. talade om att eh, nu att ryssarna kunde, kunde gå upp och köra fram med sina flygplan och Sverige utan att reagerade men han nämnde ingenting om att det hela NATO här som övar inom svensk eh, område tillsammans med svenska militären så eh, det vet att vi nu att vi har en främmande militärmakt som får härja fritt i Sverige. Aha. Och sedan nämner han ingenting om den nya svenska arbetsmarknadspolitiken vi har. Att det kommer in massor av människor som får jobba här under slavliknande förhållanden. Det nämner han ingenting om. Han använder sig av den nya den nya kan man säga loggan som de ska ha och sprida. Den heter vi är hela Sveriges parti. Ja, okay. Och talade om att man ska också inkludera landstyrelsen, vilket var positivt. Ja. Men han använde det nya uttrycket, enligt Sverigedemokraterna, med det gamla kommunala Vi tar fajten mot rockligheten, vi tar fajten för den här tiden. Och det andra ja. ju just kommunala ja. Samtidigt som han överhuvudtaget, han kan man säga var ekumenisk, där vi svenskar, och då menar jag även invandrare svenskar så att han, han tar inte avstånd, kan man säga, från från liksom invandring, men däremot han motståndare till multikultur. Han angrepp muslim, islam väldigt starkt, det gjorde han. Ja. Men han talade ingenting om det som jag, för min personliga del, tycker är det viktigaste. Till exempel programmet Kalibers Ike söndag, när vi har massor av människor idag som arbetar under slavgiftande förhållanden och som pressar ner lönerna för folk som tillhör arbetarklassen med tanke på att det är första maj nu i dagarna. Och ja, han, han var väldigt vag. Han sa inga klara saker och hade, talade ingenting om sin liksom, för de här, att, alltså, till vårbudget, att man skulle skapa 25 5000 jobb. Det nämnde han inte hade något. Det var väl en kort sammanfattning. Och sen när jag gick därifrån så fanns det bara det var några unga flickor i kanske 20-årsåldern från ung vän, så som gick och delade just lite flyg av de ambitiösa gränser. Det var den enda motdemonstrationen som fanns. Då. Ja. var ja, gick allting väldigt lugnt och stilla och ställtat till? Ja. Och det var en blandad del av förhållningen. Det var både. Ja, ungdomar då, men jag tror trodde att huvuddelen av dem som var där var i, jag ska tro, 30-40-årsåldern. Ja. Det fanns en hel del pensionärer. Ja. Men inte så mycket till typ, åringar. det var ju det såg jag inte det så mycket ja. Jag har ju kontakt med Marie Edenhager. Hon har ju haft väldigt massa poster men blivit av med en del poster då. Upp bo länge här, hon har ju varit hon har varit eh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 en en fransk man ut hur som helst, det spelar ingen roll och det kvittar i stort sett om, om man byter ut den svenska befolkningen rent etiskt eller om man uttrycker sig på något annat, rasmässigt det har de inga åsikter överhuvudtaget om, vilket jag tycker är märkligt ja. och man godkort i alla andra religioner, den enda religion man är kritisk mot är islam ja. Man säger ingenting om israel, va? Nej, och man, har ju, man är ju Sveriges mest israelvänliga parti. Alltså man står till och med till höger om, om Kristdemokraterna verkar det som. Och det kan ju bero på att Ken Bekerup, som är en ledande profil av Sverigedemokraterna, är ju studenten ljudvis. Det är ju hans mor och hans mormor. De kommer till Sverige under, när det var en attraktivitisk jag i Polen, för de kommer från Polen. Även Björn söder som är högt upp så det är mycket pro-zionistiskt då. Ja. Men det, det gäller ju inte vanliga medlemmar, de, de har kanske inga åsikter. De tycker inte det är samma sak som, som ledningen gör. Nej. Nej, de har en väldigt eh, pro-israelisk eller pro eh, som jag aldrig har aldrig haft en svag demokrati i ledande ställning kritiserar politiker eller någonting. Det är också mycket, det är lite märkligt med tanke ja. på att få sitt förslut. Vad jag, vad jag har läst är det så här att en israelisk medborgare eller jude då får inte ingå i äktenskap med en arab. Får inte göra det. Ja, det det, är det jag faktiskt inte svara på men det, det tror jag faktiskt att man. Man får, Nej. Man får, men jag vet det för att det är ganska svårt känns. Om vi, om de, om, de, om de ingår i äktenskap mellan en judiska och en arab. Då vill de är de utknisade till till till, till, till Palestinas land där alltså. De, ja. de, de får inte på kvar. De är inte på kvar i Israel då. Nej. Kan jag säga? Men vi vi vi, vi håller oss till, till svensk politik då. Ja, det tycker jag. Ja, så att uh, tusen människor ungefär var det där. Ja, någonting i något fall genom och år där ni Ja, det är inte för att ta det det var, var låt att säga att det var fanns inga sådana där inga det var några sådana här ohlig, applåder. Så liksom, att man står och stampade fram någonting. Det, det var det inte. Men jag klaret så, jag pratade med en man som liksom, jag organiser och reporterar som är komflatten som ibland brukar vara med en fet. Man hade hört talet och han inte den att det var mycket att för. Det, var ja, det var svagt. det var svårt. Det var ju innehållslöst. Det var inte någonting som skulle uppvara till någon liten samt förvillig att nu ska vi göra förändringar i landet. Exempel? Men en satsning på landsbygden får 275 miljoner för uh, man, man pratar om 25 000 jobb ska man skapa. Uh -huh. Men detta ska ju så med att man vill lägga på en gruskatt just idag så är den här skatten som utländska företaget har 0,001 promille alltså det är ingenting, de betalade förra året ett par hundratusen trehundratusen kronor i skatt i staten för för, för man tar upp i backen det är fullt i kvittar men det är vissa demokrati och jag ger den skattet till 5% gav alla ja. och jag, det var ju den där gårdbunden 13 miljarder pratade om och det skulle skapa 25 000 jobb. Och det är ju något som är positivt. Ja, vi kan... pratar ju ja. naturligtvis om brottsligheten. Att man vill skärpa eh, straffen för, och ta bort den här rabatten man har för ungdomsbrottser och liknande. Det, var en, det är ju en viktig sak. Ja. Och det. Och det går ju hem. Och sen eh, talar man ju också om det här med familjepolitiken. Att eh, han var ju även det igår på Agenda, Jimmy Åkertal. Och eh, jag måste säga att jag, jag tycker att Sverigedemokraterna de ska då tala om sambeskattning. De ska återgå till det system som vi hade för typ eh, 30-40 år sedan. Och att kvinnan inte längre ska få bestämma med sin egen kropp. Eh, det tycker jag, eh, jag tror inte att det är. Någon, eh, jag tror inte att det är någon vinnare på ett politiskt sätt. Vi hade 80 stycken avhoppade SDR förut och det är väl säkert över 100 nu. Hedemora kommun så är det bara tomma stolar. Och det är alltså to tomma stolar. De finns som politiska viltar. Ja, det är väl bra. Och sen får man inte, om man, om man är ute på som, om man har, till exempel om man är en svärddemokrat har en blogg då, så får man absolut inte länka till vissa sidor som inte ledningen tycker om. Då, kan, då får man, en, får man via e-post veta att man är utesluten i partiet. Man har, inga, man har ingen chans att för, förklara sig på något vis då. Nej. Man får inte länka och sådär. Va? Och sedan i Företien så har de väldigt mycket nu som har kommit med i partiet. Nej, de här irakerna som gick med förut eh, det här, de, de, de, har, de har hoppat av igen. De var de missnöjda med att de, de, de, de känner sig utmobbade på något konstigt vis. Jaha. Ja, jag har läst det så. Jag läste mycket på internet så jag, det har här jag läst. Jag har kanske en var kvar utav där. Men, ja, men, ja. Ja, men, ja, ja. Jag tror inte, för till exempel jag ringde inte till Eskils regeringskansliet. Eller riksdagskansliet. Ja. Och då svarade att en iranier med stark brytning eh, ja. på eh, Sverigedemokraternas riksdagskansliet. Ja, det verkar ju liksom inte... Det verkar lite tokigt helt enkelt att ett Aha. nationellt parti har eh, invandrar och tittar på högsposition. Sade han att han var Iran, det Ja, jag frågar om det. Jag hörde att du talade med Stanislavsrykning och man frågade om vilket land du kommer att vara ja. iransam. Jaha, jaha. De kanske behöver folk som hjälper till i kansliet och sånt, förstår du? Ja, det är det säkert. Men om man inte kan hit sig ens i några franska överhuvudtaget det är det ganska beglämmande. Han talade dåligt svensk också? Ja, han kunde uppstånda en stark sydning. Ja, det låter ju inte bra. Nej, det måste jag tycka. Men jag tycker att Sverigedemokraterna håller sig igen och grävas ut från målet att börja mer uh, ja, bli mer och mer ett spårligt parti tycker jag. Får jag inte alldeles av. Alltså klassiskt, traditionell eh, ska man säga fänt, eh, kristdemokratisk eh, politik. Ja, när ja, men Åkesson till exempel, han har tydligen dubbla löner då från riksdagen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 Du tycker att Ester blir urvattnat va? oss. Ja, det tycker är... jag. jag tycker att det är... ja. Men jag måste ju säga att om att det är något positivt. Det tycker jag är som är den nya ekonomiska talesmannen. Ja. Han verkar, verkar seriös. Det är ja. inte som jag har för. Det är inte mycket att lyssna på på lördagar, det tycker jag. Det är bara en halvtimme sen är det långa pris. sen på sommaren är det sex veckor med samma program. Va? Ja, och sedan säljer ju människor bara tala om vad de har förhoppningsvis, för de talar ingen politik. Ja, det, det, det är just det där varje, att de ligger på det och så många som har säljt nu. Ja, David, de, de har det lite grann att säga. Men det är en positiv sak i alla fall. Vi har ju klagat ganska mycket på att de inte har spelat äh, svensk musik och uppmärksamma svensk kultur. Men vi har ju faktiskt... Du spelar ju stort sett bara svensk politik nu mer och äh, vi har ju en svensk kultur. Ja, ja. Jag vill bara säga det också. Staffan Arnberg, jag honom. Ja. Han var ju med på Ring P1 här för förra veckan. Ja. Och fick ju lägga ut texten om att det finns ju något som är 1998, kolom 16. Där man har tagit beslut om att det finns ingen, det finns inga svenskar. Nej, jäkta. Och Staffan Arnberg tycker jag var en sorglig skepnad. Men nu läser han riktigt upp till, faktiskt. det faktiskt att det ska han då får jag be om ursäkt för att det sa han riktigt bra. Är ja, han avhoppad av, den? Det, det är en deltaktigt att man har av. Man har gått ut. Han är i alla fall. Han känner inte på Radio längre. Nej. Och det var väl en där som heter David Bergqvist. Han tydligen sämt ut någon sån här demonstration från 90-talet. Där man hade en sån här... Anders Larsson sämt Ja, där hade de talkörer som inte var passande liksom det här. Men de sa lite, något, lite extremt där. Ja, så han åkte ju ut. Han bodde där i Nacka också, tror jag. Ja, han fick lämna partiet då. Ja, men, det var ju inte så bra att göra det. Nej. Sen har det ju de att tidningarna, vad heter de nationella idag, som jag tycker om det är sämre och sämre. Jaha. Och sen finns det de här fria tidningar, jag vill så här. Pappa Sheeny nya tider som var bra. Ja, vi han var bra. Tidigare var det där klot nationella lagarna i kan, jag, jag fick den här nya tiden, nya Tider fick jag utav eh, Vabbra, men jag har sett Det är mycket liten text va? Ja. Du, kan vi läsa den texten? Jag tycker i alla fall att det där var bättre som redaktör än vad ja. som är på nationell dag. det att det blir mera, ja, Det är ungefär som vilken papperstin som inte tar upp nationella saker. Det är sällan med avslöjanden. Ja. Vi har ju bara två stycken. Vi har tre program på Sverige Radio. Vi har ju Kaliber som var ett utmärkt program. Och så har vi ju uh, uh, den här... Medierna som alltså, går på dagar och klockan ja. 11. Och allt ja. och granskning. Och alla fakta då och det är Men det är väl i stort sett de enda program som, som gör någonting som uppmärksammar fel och brister och saker i samhället. Men det, det var både Hegelställ som var striptiskt. Det var till och med var en det striptiskt program Nej, det, det då, var det lättast ja. av ja. det. Men det går ju han med, med oerhört så. De stod och filmade med en kamera utanför min dörr. Och då fick de ett flygad genom min, genom min brevlåda. För jag vill inte bli filmad i tv nämligen. Ja. Men det var en flygad som, som hette Lilla Sandskubadsavtalet, va? Ja. På 90-talet. Ja, det, det är uppgång, Nej. Men jag har ju radiosändningar här som är från början av 1980-talet. De är alltså 33 år gamla radioprogram här från 88 MHz. Alltså. Ja. Det är ganska unikt, va? Jo, ja, det är säkert. Ja. Men idag så kan man ju lägga ut allting på nätet. Allting är tillgängligt i den här römmet. Har du en, en iPhone eller något sånt där? Har du hört någonting på nätetradion.tk som man kan lyssna på? Ja, jag jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag lyssnar på den här Vad heter den som du här nu Den här Radio, Radio Länsman Ja Men vad är det för en göd Ja, han heter det jag vet jag inte Utan han kallas ju för Radio Lentsman bara Ja Och det här Radio Holger har de lagt ner i Danmark nu Så det kommer alltså inga nya program från Danmark Nej, men jag, det, jag tror inte att det var någon Som ser, för Jag hade det det är väldigt svårt att förstå vad han sa Jag fick ett listan, blevet, faktiskt från postboxen Det var avställt från Tjockhult och det var en 20-scener med. Men den, den lyssnaren tyckte inte om varken Radio Framåt eller Radio Länskman. Men däremot så tyckte den här lyssnaren om Radio Holger. <går> ja, ja, det var ju... Han skedde ju för några. Han var väldigt... Enligt enligt rad, men den här så, det radio Framåt. Det är den här han som hade tidningens ralltidigare. Ja. ja, Jonas De Geer. Jonas De Geer, ja. Men jag måste säga att han skrev bättre än vad pratade. Ja. Det är, det är lite väldigt pratigt. Jag tycker när man gör ett sådant här program så ska det vara lite mer stringent som man ska vara påledd. Nu när jag gör den här inspelningen, det har inte jag... Utan du pratar ju mer direkt i luften. Jag har inte gjort någon... Nej. Så därför så får ju folk om, någon, om du känner den här inspelningen. Jag inte jag som förberett direkt.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 och då blir det en Ja, precis. Det var det jag tog väldigt mycket i den här under många år. Så det blir så liksom lite tjatigt, va? Att ta upp samma. Ja, men jag tycker att man ska ta upp såna... Då ska man hela tiden komma med nya saker, va? Det är ja. det är det viktiga. Att man monterar till tiden information. Det är det man längtar efter att få... Och det är lite bakomliggande, men som sagt, då ska man också vara journalistiskt kunnig för att kunna reda på saker och ting som inte är vanliga i vardagsmaten. Det kan ju vara intressant att prata om i alla fall, men... Som här nu, radio längst fram och radio och ja. Det blir ungefär som att det blir bara prat. Ja. Man har inga bestämda åsikter. Man har inte tagit reda på någonting. Man måste ha lite mer struktur. Så ska vi göra någon mer av den här inspelningen, så ska man ju i sådana fall göra ett kortare inlägg och göra en så att man kan studera upp och veta verkligen att det här är så också. Nu har jag lagt min eh, åsikt om, givetvis om det här talet. Och uppsätter ja. Sverigedemokraterna på den här vägen och sådana här tal det är inga publikmagneter Nej, vad tog upp det där Han tog upp på landsbygden, satsningar på landsbygden Ja, det var som att det var lite allmänt gnäll då på de olika eh, de olika musrikska företrädande i Sverige och att eh, Socialdemokraterna då har tagit omarmostatt av de här sakerna och skrattade och honom igenom dem Jaha men om att du inte räknar begrepp för... Jag var med i Ringped idag om du hörde det. Nej, var du med där? Ja. Ja, berätta då. Jag fick inte prata så mycket. Men jag fick att fråga jag en i fråga. Kan man förena islam med, med, med politik? Eller med ett politiskt system? Och då sa jag det att, ja. att islam förbjuder ränta. det ingår i religionen, sötsförpelare. Ja, Och det. eftersom vi leder i marknadsekonomi... Så kan man inte ha islam i en marknadsekonomi. Ja innan då som hade fått utse att det är för att islamen är så fantastisk i att det inte har varit bra för alla. Ja. Man kan inte ha en, en, en, en politik med ett banksystem där man inte kan få ränta. Och med alla de invandrare idag som är med de går i många, de går inte till banken, de är tillgängliga i unionen. Så de måste lite låna till lånavsläkt och vänner av och, och olika närmast gärningsindikator. Så får man en informell sektor i landet. Ja, det är det. Någon nu på beskrivning i åren så jag det inte. Hör du mig? Ja, det får prata närmare nu Hör du mig nu då? Ja, nu är det. Ja. Nej, men alltså, fascism, eh, det, det, det ger alltså en struktur man får en informell ekonomisk sektor där pengar vandrar utan att man kan ha någon kontroll på det. Och det är ju förkastigt. Men du tycker att de äta fläskkött här för det var ju en halal slaktat kött som visade sig att innehålla fläskkött i alla fall. Ja, men då, ja att man inte... det Jag bor ju för fysisk ja och här är det ju i eländerna man ser nere i här affären, så det de kan få för mer halal-slägtad kött än det är vanligt Vanligtvis är som en smak man säger så. Och här i Sverige så har djuren varit bedövade då, man säger. Ja. Och det, det märkliga är, är att alla pratar illa om halalslag, den korseslagsförkylningen då. Det är lite lika omfattande då. Jo, det är alltså kors. Man får ju tänka på det att det är korseslagsen och halalslagsen. Det är alltså i princip samma sak. Man ska låta blodet rinna ut det så ja. att de här sakerna, man ska och liknande men jag har aldrig hört kritiserat korta plattna ja just det, för det är inte en det är isel det ja det är inte och juridiskt eller och isel och det får man inte kritisera alls nej, allting, ja. det, som de gör, nej det är alltid inget av gör är fel nej det kan konstigt och eh, ja. om vi tar till exempel just skillnaden är att islam förbjuder så. Men eh, i den judiska religionen så är eh, ränta påbjudet. Du måste ta ränta. Det är tvärtom alltså. Ja, där, det ja. Är, Det finns däremot, det finns däremot det att en jute kan inte ta ränta av en annan jute, men av eh, godin, alltså inte ja. judar. Där är det extra viktigt att ta ränta. Men finns det halvjudar också? Så jag hade en flickvän en gång så visade det sig att hennes, hennes pappa han var jude då. Ja. Men man ska riktig ljudet så kan ju moden vara ljud, ljudina. Ja, men det där är... Jag var nämligen på Hälte i Gatan 4. Där ligger judiska museet. Det var ja. en utställning som heter... Jag var där i, i torsdags. Okay. Som heter uh, ljuden Jesus. Och det var ju en... Uh, ja, det en beklämmande tillställning. Det var så ekumenik. För det står så här på en av dem. Förklaringen till ljudshaten. Och då står det att... Den grunde såtalande Pontus Pilatus var den som eh, då blev avrättad att protera Jesus. Och det var ingen mer det. Men det är inte där som vi tyckte för då skulle vi kunna vara på att det har varit ett, ett hat mot romarna som har varit Jesus. Men det står i skriften så här. Att Pontus Pilatus ställer frågan. Jag finner denna man oskyldig. Vad ska jag göra med honom? Och judarna svarade. Korsfärd honom. Men då drar ni ju brorskunder över det här ja, och det ske för judarna. Därför har judarna varit hatade i två år. Men det upplyser det ju, det ska vi judisk emisshet om. Ja. Nej, för det var ju... Men det kan vara intressant ändå för den som är intresserade av religion och... Och Men det judarna, de... Det var ju förbjudet för många andra tystande penning, läxling och utlåning och därför har ju judarna ljudarna har tillåter därför har ju många ljudar blivit extremt rika och insiktigt rika men det brukar på europeerna själva som har förbjudit handel med pengar på medelutiden och liknande aha, aha. för det är ju vår egen konstruktion för det är inte så att ljudarna själva har blivit bankirer och, och pantlåner det är alltså det var de enda som fick syska med sådant bankirhetsverkna med på medelutiden du, du ringer också till Radio 1, va? Ja. och även lämnat som vi kände till från ja jag har faktiskt en äh, inspelning här uh, hörde, du, hörde du mitt program på nördagen klockan 17 du hörde man ju lämnat där en inspelning med Rolf, ja, en inspelning. med Roppe Pettersson och Bosse Nilsson ja, ja. och jag vet inte om det var från 80-talet eller från början av 90-talet kanske men det var rätt intressant där var 90, jag skulle tro att det var, var nog på 90-talet Den är ju liksom äldre Men den var inte det, där, det så jävla Så jag tror inte var på 80-talet Roger Pettersson han flyttade ju sedan Redan på 80-talet ner till Öland Och blev förfarbare där han, han, han skickade kassettspande upp Till en studio i, i Stockholm alltså. Han var inte i Stockholm så att säga Han var där nere Aha. Ja, Han bo, har på Öland sedan 80-talet Han ja, lever ju ändå ja, tror Han närmar sig 80 år snart sådär Jaha. Ja, så gammal är det åt det snart. Ja, jag tänker ju att verkligen prata historia och liknande. Ja. ja. Men jag frågar ju Lennart just om hur han antog om det här med gyggdlarna och bilden och alla andra saker, Men det vill han inte prata om. Då gjorde han, då han och de flästa svenska. Då smetade han ner det och gömde så. Ja, har du kontakt med alla alltså, sedan. Nej, det är... Det. det fyllas gäng kan man säga, de här, de här gubbarna. Björn Söder och från Skåne där. Ja, Skåne och Blekinge. Ja, de tog det. Är det, det, är det, det, är det. Ja. andra Linus Bylund var ju där och inledde den här från Domholmen. Ja. Det han har gjort den här sorgliga låten blåsli blå, Blåslippans väg. En hemsk jag tror att de, Från början tror jag att de ville ha den där Edvard Persson-låten. Jag låter dem bara gå på. Det ordna att det är nog ändå om Edvard Persson. Ja. Men han Aron Boste sa ju att det var ingen av ungdomarna som hade hört talas om Edvard Persson. Så det blev ingenting. Jaha. Ja. Ja, Långholmen var det ja. Och äh, den nya symbolen var hela Sveriges var? va? Just det med ja, oh. och så uttrycker digital fighten. Ja så kommunal hade förut. Ja det är, så nu var det säg digital fighten. Och då tänker jag att oh. det är de kan inte de tar inte taget i digital kanten så det blir en mindkamp. Oh. Vi tar sidan. Ja, vi tar fighten, det tycker jag skulle man ta dig vi tar sidan.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 Jag undrar hur det kommer att sluta med det där om man hela tiden bara utslutar alla människor som har, som har en egen åsikt om någonting, utan det blir ju då som, ohört, eh, ja det blir det blir lite, lite nogalig över det de säger så här från ledningen att de, de om, man ska, om man ska kritisera partiledningen så ska man inte göra det i media det ska man sköta internt så att säga inte gå ut i, på, på internet och, och klaga på partiledaren till exempel, utan det ska man göra ett tag inom partiet det, det, så ska det sköta samtidigt om ja, ja, det kan vi ju för sig förstå för men jag tyckte att det var så hade ju en ung kille lite Gustav kast, Ja. det måste det jag tycka verkar vara en vaken man ja. men han var ju till och med också fallet i unåd ja. som gör så håll med killar som verkligen är dugliga kassel och du läste här att de hade tydligen fått in Var det två miljoner i privata Gåvor, go partiet Men det tar väl inte om vilket det pengar Nej Men alla andra partier ska ju nu Vara offentliga med sådana saker Jag menar på att Folk inte vill skylta med sitt namn Men jag är ju för offentlighet Jag tycker att man ska vara offentlig Jag, jag ja. tycker nu att Sverigedemokraterna har funnits I så fall länge och att det är detta det att rikta oss på sistone? Någon borde kunna stå för det, om man vill ge pengar till de slädjeemokraterna. Det tycker jag. Ja. Det är min personliga vad? Man har mycket tomma stolar ute i kommunerna och en del sitter kvar som politiska bildar, som det heter då. Fram till nästa val. Och sen så råkar de ut då, de här bilderna. Så att säga politiska bilderna kan ju bara sitta kvar i mandatperioden. Hur, hur är det med den här igen? Det inte han Nej, men han ska till och ta hand om med ett medieföretag som ska sköta en helt ny tidning och sen sköta det här på internet och sånt De så ska, ska starta en egen tv-kanal så säger säga fast på internet då. Så att han har ju viktiga posten i alla fall. Jaha. Så, en ny tidning? Men Kent han får titta på om och inte... Och det tycker jag är ganska märkligt för att det var ju i alla fall han som var pappa till att den här filmen kom ut och alla där saker så det är skåtsfullt. Ja och sen frågar man sig, många människor frågar sig på debattforum och sånt som flashback där hur kunde filmen hamna hos Expressen? Ja det, det, det tycker jag också, jag tycker att en partiledare, han måste ju ha sett den här filmen från början för han måste ha känt till det här, att inte han som stoppar allting, det visar på... Dålig. Jag ser, håller på att ha gjort så här för att de vill bli av med den där ansiktet och liknande. Ja, och hur kunde Expressen få tag på den här eh, filmen på mobilkameran? Det kan man ju inte förstå riktigt, va? Nej, och det är alltid aldrig någon som har ställt riktigt den frågan heller. Det inte det åker sånt här och alls. Inte av journalister, utan de har. Det, är, det är mycket märkligt. För en del så var det rätt intressant att jag skulle gått på den här Långhållen nu tillsammans med journalisten. Men journalisten. Hon har ju jobbat eh, som journalist i eh, 30 år. Men hon skulle all, absolut inte kunna tänka sig att vara i närheten av Sverigdemokrater för att det hon, eh, hennes liksom hela tjänste, skulle uppröra så mycket. Så man kan inte vara eh, i närheten av en, eh, en Sverigdemokrat och tänka så att ja, hon var verkligen ett perfekt exempel för Sverigdemokratiskåren. Ja, men det är helt fantastiskt att höra. Hon har gjort att hon är listig i 30 år, men hon kan altså inte tänka att hon är i närheten av någon som har en annan åsikt än hennes egen. Jag har en jag har en kamrat då från, från talet då som är redaktör på rapporten, så det är ganska fantastiskt. Jannelindström, han är redaktör för rapporten. Han, jag var kamrat med honom på sjuttitalet, så han har jag en ting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 Eh, och när jag satt i den här studien så brukade det ju Lennart ringa in och så ibland då. Men, och, och, även, eh, Ar, eh, hette han, eh, Thomas Johansson och så va? Ja. Men han, han, han slutade också med radio för, förut, han tröttade ju på för det. Ja. Intresset för närraden är ganska litet numera, eller hur? Jo, det är det. Det är ju det märkt vad ringer in och... Ja. ja. Du har ju ett den här i Stockholm så har ju Det är ju nästan bara utländska på 88 som sänder Ja, det är ju kyrkorna va? Och så har du kyrkorna ja. Och så har du ju då de här tre som sänder på egna Men det är ju det för klänster. Det är ju handling viking och rikingar Ja, ja. Student, Studenterna har ju mycket på 95 där Du vet, oljetärskapens universitet eller ja, ja, men det där är ju inte någonting som direkt engagerar för 60 år va? Nu, den första juli då, så har vi sändt i 25 år. Känner du det till det? Ja, det var faktiskt så. Det är ganska häftigt, va? 25 år alltså. Ja, det måste vara kortare en hel del pengar också. Utan, det fanns också ett program faktiskt som hette Jallerhornet en gång i tiden på 88 MHz som sände innan SD kom ut i den de som hette också Jallerhornet faktiskt, under en period. Mm. Och jag pratade en gång här med... En gubbe som är, ja, han är väl 89 år idag, eller 87 år gammal. Eh, nu ska vi se vad hette han nu igen. Han sände nämligen eh, närradion för Framsextpartiet på 80-talet. Men vad han hette nu då? Ja, vad hette han för någonting då? Han, eh, han eh, sände alltså på närradion på 80-talet helt enkelt. Han hade nattställningar och grejer där. Ja. Men jag hette... är ju också. Ja, jag sände ju för dem också på söndagar Men de, de lades lade ju bara ner Jo Ja, menar, det var nog ganska lite riktigt kände det där, Ja Har han slutat med politiken eller? Ja, det har han säkert gjort Och eh... men, Vad hette den här gubben nu igen Som är så gammal idag Fast alltså, han låter väldigt pigg Han sände alltså på närradion på 1980-talet Med, med matsändningar alltså På nätterna var det Kåll ja. en studie på Gotlandsgatan Det var 60-talsmusik och häftiga jinglar. Och franskrigspartiet hade ju en krav till exempel som kvinnan tillbaka till spisen och omskola lattlyserna. <laughs> ja. Ja, men det blev ju ingen succé för dem där heller alltså. Vi får se nu hur det går för Sverigedemokraterna. Det är, men just nu så tycker jag att ja, det är lite olika bilder, av menar. De har den där konservativ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 gå tillbaka då till en sambeskattning att lägga sig i kvinnornas sexualitet och ändra på abortlag och sånt, det där tror jag inte att på. Jag tror att på även i Tyskland, även om jag nu har förespråkat den tyska modellen på tidigare med att man har haft en mer familjepolitik så blir det ju naturligtvis att kvinnor utbildar sig mer och mer och då går det helt enkelt inte längre att försöka behålla den traditionella familjestrukturen. Det är nog det är någonting som håller mer och mer på att ja, försvinna. Ja. Men när kvinnor ska bli om de blir läkare och i alla nu ska bli så länge så kan de inte vara hemma i sju, åtta, tio år. Då, för att då hamnar de ju för långt efteråt i utvecklingen. Så det, det går helt enkelt inte så det var nu en tid att försöka få tillbaka till det här tiden? Socialkonservativt kallar han sig då. Ja. Ja, Åkesson var ganska svag med det eller? Ja, det jag tycker jag... Jag tror nästan att han har... Jag tycker han har gjort det i en, en Han var inte hungrig, han var inte trött. Ja, det är tråkigt att höra det där. på landsbygden är ju mycket bra. Jo det håller jag ju med om alltså men man om du lysslar, brukar lyfta det är på studie 1 för de här programmen Ja lite grann ibland Ja men ja, de har ju en serie nu som aldrig utav landsbygden men det är ju man håller ju nästan på byter ut befolkningen i stora delar av Norrland man tar dit massor av flyktingar och killarna som blir kvar de åker till Thailand eller äter i Thailand, vi har ju här med gruvniften till exempel och vi har ju, Gar ju besökt Garpenberg och där har man där satsar, där, i Garpenberg så satsar sig i en miljard på en kraftig utbyggnad. Det är två gruvor som är sammanbyggda men vi kan ta till exempel Dannevåra gruva. Där har det inte alls gått lika bra som gruvbolaget hade hoppats på så att de har ju problem där. De har inte kommit upp i full produktion ännu va att det är vissa ekonomiska problem alltså, är det Dannemora gruva som efter det, jag minns ju alltså när det kom alltså malmtåg förr i tiden, som SSAB hade som gick från Dannemora ner till Oxelösund men det, idag, nu kör man malmtåg mellan Dannemora och Harkstam, så får de med båtar då men man, man måste komma upp i full produktion som heter, men det är alltså gruvdriften och skogsnäringen som är viktiga för Sverige eller hur? Jo no, då no, no, no. Då är skogen är ju fortfarande, för om det var över 20 år Det var det ju 70 miljarder eller liknande så det är en... Men gästestod, men däremot måste skapar det inte så mycket jobb längre. För det är ju maskiner som gör nästan allting i den här delen. Om du tänker en sån här skogsmaskin idag, den ersätter ju 70 man. Ja, det är helt otroligt hur den, den skalar av alla grenar så här snabbt va? Jo, en minut. Ja. En, en halv, en, en på. En ja. minut. Ja. Det är ja. helt otroligt alltså. Ja. Så man räknar med att en, en sån här maskin gör 40 jobb. Ja, just det. det. är ju bara några stycken maskiner i det sköter ju hela Sverige idag. Det sätt. Ja. Men jag tycker att det är märkligt att Sverige som har av att man ska låta stora utländska gruvkoncerner göra sånt här. Det borde väl Sverige, svenska företag själva kunna klara det. Ja. Men det är lite konstigt också att Jakob Wallenberg sitter i statliga och styrelsen Jaha. Är inte det? Jag, jag tycker att det är väl... Alltså man har ju den gamla visan staten och kapitalet tillsammans i grann. Alltså. Och Marcus Wallenberg är symbolen för det privatkapitalet sitter i styrelsen för LKAB. Har du inte tänkt på oss? Nej, det har inte jag heller tänkt på. Det. Jag, hörde, jag hörde på och Jag tror inte att det kan inte vara möjligt, men det var tydligast. Men det att Volvo hade stora problem Men det var så gällande de här lastbilarna va Inte, inte personbilar, det var lastbilarna som hade problem nu det, det är uppdelat på lastbilar och personbilar Men alltså mm. Volvos lastbilar har ju till och med stora problem Och när det gäller U Umeå så sitter man flytta hela fabriken Det skulle beröra 500 personer eh, Tillverkare ska flytta söderut Så alltså. det, det är mycket det att förlora 500 jobb uppe i uh, Umeå va mm. Men som sagt, det blir, det blir mindre och mindre del och, så, och så byter ut befolkningen genom att man flyttar dit massor av, av flykt, flyktingar runt dit. Och så flyttar svenskar därifrån. Jag förstår inte hur den här politiken får fortsätta. Men det är sällan man har, har inga Sverigedemokrater att man inte ser mot av den här politiken. Ja, en satsning på landsbygden är vi ju. Ja, men tycker du att det är bra att man, att man flyttar dit en massa flyktingar? Nej, det är ju inte bra Nej, det är väl knäppare. Om det inte finns jobb och, och, och, till, till Sverige så kan man inte sätta in människor och sätta dem. Och samma sak här i Stockholm växer nu med 40 000 människor om året. Man håller i Stockholm och bygger igen hela hela Stockholm. Det finns bara inga gröna kvar eller någonting. Nej, sånt här är det rent alldeles mig. Det är vansinnigt. Man vet att man får ju riva tomma lägenheter eh, i Sverige. Jag har ju lägenheter med Peseter, där hade man ju rivit hus i Siggebo. Det heter Ävenåsen, hade man också rivit hus. För de var ju tomma, så kostar pengar att värma jo, jo. Ja, Man får riva hus. Ja, men det behöver man i alla fall inte göra här i Stockholm. Utan här, men här förtretar man istället för att det är så att det står från Los så. Det, form, så det vill inte jag bor i, jag vill bo i, i Sverige och inte något annat i, i denna koloniområde som man håller på att göra som till exempel när man har varit. Jag vet inte om det har varit något här i det någon gång. Nej. Nej, en fasansfull stad alltså. Det, det är ju. Ja, är, det är liksom... Där, där är vi det bara. Det är vissa liksom bilder som ligger överallt i enorma områden. Det är ju tiotals som ligger runt om. Det finns liksom ingen. Det finns inget riktigt liksom centrum, det Men det är ju uppsplittat. Nej, det där är jag ju rädd för. ska ja. juka. I Märsten, där jag bodde i Märsten då, så bygger HSB ett höghjus på 15 våningar nu alltså. Ja, det är ju lite det ändå. Kommer till New York, alltså det är... Alla andra de städer. det var väl en stor som den storsta, idag så är det ju... Man tänker alla de där Japan som finns i Asien, de här jättesträderna. Men jag vill inte bo i sånt här område. Jag vill bo i... Det jag bor nu, när vi är det jätteråbån och så vi tärfällig både i naturen och vatten och nära till kusten och allting. Men om man ska bygga igen allt så bygga det andra mer än ett snart av fetter statt. Men, men höghus är ingenting nytt. Va? Vi har en gammal bok här som handlar om Stockholm och svartvita bilder Där kan man ju se höghus på kungsholmen som var väl redan på 30-talet och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 på Stockholms närrådetförening och det är alltså program som överförs via datorer med FTP så att jag kommer att återkomma och ibland så producerar jag 17-18 och Joel Lindberg kommer ut mellan 18-18.30 ibland är det så att Joel Lindberg kör 17-18 och jag kommer ut mellan 18-18.30 och det kommer naturligtvis hända så ibland att jag kommer att sitta vid mikrofonen här och säga ett och annat också Även om programserien Gunnar på 60 minuter avslutas nästa lördag och sen blir det eh, Så kommer jag ibland att prata också och lägga in olika inslag och eh, så vidare. Och eh, jag har nu förbättrat lite grann inspelningen här med eh, högre effekter och eh, starkare volymer på signaler och mikrofoner. Eh, så man kan alltså öka mikrofonförstärkningen här och så vidare. Vi ska avsluta med lite kort musik här och sen kommer Jörn Lindberg Så, god afton mina damer och herrar. Nu är det på kulturföreningen i Jallarhornet Sverige vakna. Och temperaturen här ute är riktigt äh, äh, sommarleder 16 grader och 1.010 pascal Jag ska öppna en här alldeles strax. har som alltså lite problem med rösten men det ska väl gå bra att genomföra det här igen. Det blir bättre efter en stund tycker jag. Men... Äh, 81210 har det är vanliga telefonnumret som gäller och nu ska ha radion på. Det var ju en problem med det här med sjukhusen när jag blev smittad med den influensan och fick ligga eh, på en avdelning på södra för infektioner också. Jag skickade alltså först från Hudding i sjukhuset till södra sjukhuset och därifrån från Dalhus. Om nu kommer kanske något att se om om det kommer. Hör du mig? Ja, nu är det uppkopplat. Hör du mig? Ja. Hej, det är Lennart. Jo, jag sitter här och jag kom hem för en stund sedan och då hörde jag Gunnar i radion. Ja, han hör ju hemifrån via... ja. Dator. Ja, det är rätt bra idag hans utsändning tycker jag. Ja, han hade ju, han körde ju via en, en högtalande telefon och mick. Det här är lite bättre ordnat, kopplat med rillär och, ja. och annat. Ja, vad bra. Ja, här blir det bättre ju själv. Han återkommer väl va? Ja, det är antagligen nästa lördag. Ja, okej. Det är roligt att höra honom. Han är ju inte ofta medverkande så att säga. Han är ju, är ju tyvärr inte det. Det händer väl någon gång då och då. Men det är ja, han har han ju inte kommit... varit här många gånger. Det är bra att han kommer till tals tycker ja. jag. För att han är ansvarig utgivare. Många förväxlar faktiskt det och Gunnar. Det var en lyssnare som jag talar med här om dagen. Han trodde att du var Gunnar. Ja, men det är inte. Det vet Nej, det är jag är till intresserad. Hon sa det, till honom, det, det är där är inte Gunnar honom. Det är helt Alltså, det är Gunnar som är ansvarig utgivare. Det, då sa jag, det är inte g -ör. Men då förväxte han dig och, och med Gunnar. Ja. Det är, är inte han, men he, han heter inte Gunnar. Så han heter Geor Andersson. Han är tekniker. Ja, Geo Lindberg. Ja, jag är med förlåt Geo Lindberg. Ja. Och ser det Gunnar alltså? Ja. ja, det, där, va? Så det är där. Det blir en förveckling. Så det är bra att Gunnar kommer ut, va? Ja, då, det är bra att han förklarar sig själv. Ja, det tycker jag är väldigt bra. För att det kan bli att en del som inte lyssnar regelbundet kan, har inte kommit riktigt under fullmüller, va? Nej. Det är lite knasigt att det ska vara så Men det, det han är välkom i Gunnar Och hoppas att han får inspiration Och att han återkommer flera gånger då hörru. Ja vi får väl se det, det kan ju vara svårt att hålla igång år efter år Och veta vad man ska säga Och man ska hålla på att prata politik och sånt Ja men Gunnar har jag varit med nu i 25 år Så att han har ju mycket i sitt förråd att komma med Ja, det finns ju gamla med. Jag tycker man ska se upp lite med gamla inspelningar. och kan vara döda och allting och anhöriga. Ja, har du rätt det in, har hänt mycket på dessa år. Och Nämen. många inringer kan ha dött Förmodligen har jag de gjort det. De är helt försvunna. Det finns ju mycket nya föreställelser idag i tiden. Det finns ju den moderna människan. Du, du är i år. du är ju 30-talist. Ja Och jag är 40-talist ja. Och vi, vi är ju inte de moderna människorna va? Idag är de moderna människorna De är helt annorlunda än vad du och jag är Ja med moderna mobiltelefoner och datorer Och, och moderna är många tv-kanaler Allting som inte fanns förr Du vet den unga moderna kvinnan Hon är ju helt annorlunda än vad den moderna unga kvinnan var på din och min tid eller Ja, hur? ja Idag de är de frifresiga, jag vet du. de är lite fräcka, eh, lite egoistiska. Och... Ja, de pratades mest vid på skärlshyund <laughs> och Remaby för. 40-talet, när de träffades i, i lägenhet, så kaffet tillsammans. Och hade det något handarbete, syjuntor Ja, just det. det tid, an, tiderna förändras ju ständigt. Det är ju är liksom ett kretslopp, vi kommer tillbaka så småningom till det äldre igen på något vis. För att ja. Det fanns ju sådana kvinnor som, som i moderna idag, även moderna i antiken, va? som skulle vara feminister, som det hette, vet du. Och det jävla ja. stökigt och och, och, och virrigt va? Ja vad jobbigt det var när du var på Alborgs, avstånd, Det var första på för alla år som inte Lasse har varit nere i elden. Det var tillsammans med mig. Vi har träffat sig på Valborgsmässa Alla år ända sedan slutset av, av 70-talet när jag träffade Lasse. Ja, han avledde ju för en tid sen berättade Ja just det och det var sorgligt. Det var så mycket pub och, och sånt. Jag tror Lasse, du, han var väl, det är klart att, jag vet inte hur gammal han blev, Lasse, var det 70 eller? Ja, några. det var väl någonting där, jag vet inte exakt hur gammal han var, men han var yngre än mig. Därför. Han var några år yngre än vad du var, var. va? Ja, så jag trodde det ju ja. faktiskt att han skulle överleva mig. Alltså, jo, det, men, det, det är ju tack vare att jag låter bli all spritig. Vad var ju väl att det gick som det gick den där låg med så, du är, så är det. Du är ju inte nikotinist heller. Nej, jag har aldrig rökt. Nej, jag menar det. Och du dricker inte ens kaffe. Då? Nej, och det är inget hus heller. Man kan säga att du är, en, du är alltså en vellevnadsmänniska på vellevnadsmänniska. Ja, det, det har väl gjort till att säga, jag. levande i alla fall. För att jag blev så Nej. rädd av det där. Att pappa dog när jag var 48 år och inte ja. och min mor... Du, du spritar inte, du röker inte, du dricker inte en ens kaffe, va? Nej. Så att du är en vällevnadsmänniska vellevna, som... Och sen är du intresserad, varför står du också lite utan natur och kultur va ja fast nu får jag vara försiktig jag går så osäkert ja. det är synd det är när det bli bra vädret att han ska ner i skogen för ja. att han ramlar om kull och inte kunna resa på mig de är dåliga musklerna det är en katastrof skulle du inte kunna tänka du, som jag vet jag har sett en del äldre och det är inget fel med det att du har en krycka eller käpp alltså som ja, det... hjälper inte mycket känner. Det och för att det, jag sett... det, skakar, det, det, det ena det rena benet bäst ja. skaka så är det allting? Det har det, det heller inte. Jag har sett en kille som bor här i trakten, han har tyvärr blivit drabbad av Parkinsons, vet du. Ja. Och han har ju väldigt styr med alla extremiteterna, armar, far ut fram och tillbaka. Men nu när jag såg honom senast så han tydligen fått någon ny medicin. För nu har han mycket lugnare i armar och i ben va. Ja det finns ja, Och medicin. jag ska berätta vidare. Han har då skaffat sig en käpp. Så ibland har jag sett att när han står vidare, vilar. Då har han väldigt bra stöd utan den där käppen va. Och ja. det liksom stabiliserar honom med. När han får luta tyngdpunkt Ja fast det här här käpp, nu kommer det helt utan förvarning. Att alltså, den muskel slutar funka. Börjar skaka och sen ramla. I... Har, de, har de kollat in, Har de gjort något... Ja, någon... de bara sa att jag har så dålig balans det, så det Ja, men har de kollat det mer vetenskapligt? Har de tagit prover och sånt då? Ja, de bara koncentrerat att det finns praktiskt tagit inget eh, testosteron i kroppen. Mm. Och det du, kanske det som... har, du kanske har fått någon form av någon sjukdom, vet du. Ja, det var väl det som de nya om i Atena jag när jag var ung. För jag vet det jag vet, jag vet en bekant för många år sedan han fick någon mystisk muskelsjukdom och då sa läkarna det då han var på, K1, på KS vet, på Karolinska sjukhuset Aha. han gick, fick komma dit till specialister som undersökte honom riktigt ja men jag ändå fick det, det. istället för läkare bara tar sin och sätter en diagnos som inte riktigt de sa jag vet, det han, heter, sa de det, där på ja. Dalen och. Massa insulin, som jag fick han, han fick komma att han fick komma till KS då så konstaterade de när de ställde diagnosen då så blev det ju en prognos va och då sa oh. han att du har en o, mycket mycket mycket ovanlig muskelsjukdom som gör att musklerna blir försvagade på grund av att det var fanns det var vissa eegvitämnen proteiner va, som oh. saknades och ja, det är väl något liknande här som de kan, ja. jag kan inte reda ut det. Och då sa han där lekan att du, har, du saknar vissa proteiner alltså, alltså det är ju då äggvite ämnen va? och det gör att dina muskler alltså de når inte ut i styrka va? Så Nej det, jag tycker mina svar är så dåligt på signaler i lärorna. Ja. Kan du inte få någon protein då i det? Så det vet jag ju inte, jag så att, hade ju jag försöker äta proteinrik och man vet ju inte hur den där pensionärslådorna är. Jag tänkte för att det finns ju nämligen sånt att de kan ge både injektioner och i pulverform vet protein. Pulver kan man röra ut i vatten eller i mjölk. Har du hört talas om det? Ja, jag har väl haft sådana där pulver och blandat mig i vattenpulver med mer i vad det hette men det försvann ju. Vad sa din läkare då på den tiden när han gav dig testosteron? Vad sa han att det berodde på den där muskelförsvagningen du ja, hade? Nya Mya Stena Gravis, heter det. Vad sa det att det hette? Mya Stena Gravis. Jaha, vad, vad, vad betyder det? Ja, det, det är någonting med, med stark muskelsvaghet och det fungerade ju inte när jag var barn. Jag hade så dålig kraft i kroppen. Aha. De sa ibland att det är hälsa där jag orkar ju inte ta någonting. Det var ju som mycket att ge mina muskler. Kommer du ihåg Alice Tegner, vet du? Hon som skrev de här barnviserna. Ja. Det var, hon, var, hon, var, hon, var, hon var mamma till Torsten Tegner och han hade samma besvär som du har, va? Men hon skickade honom till en jävligt bra läkare. Och den killen, vet ju läkarna? Ja. Han... Gjorde om torsten. Han körde hårt med honom. Ja, han fick det åka... samma som jag hade. Han fick åka skridskor. Och han fick lyfta tyngder. vet du, För att få tillbaka. Få bygga upp sin fysik. Ja men jag måste ha hormon. Du skulle behöva gå till en i sjukgymnast och få rehabil rehabiliteringsträning i år. Ja, det var en sjukgymnast där på Dalen. Men hon sa att det, då hon befarade att jag inte skulle kunna resa med henne från toaletten. Så så jag. Och det har ju aldrig haft några problem med här. Du har inga problem med att resa från muggen nu då? Nej, det, det finns en kässel. Ja, ett det är ju skönt. Gör sig lov att du, att du klarar... Ja, men det är bara om jag och har åkt ner på skärten på ja, målet, jag, jag att jag resa med. Men, jag, men, du, den där sjukgymnasten då Kunde inte hon ha kunde inte hon ha tränat dig lite där då nej det gjorde hon inte det, det, det, de, de, de ansåg att det var allt felte obehjälpligt jag skulle vara kvar där så den gick du vet jag du, vet, du vet, de var, var ju så nerviga ja. för att jag skulle, att jag skulle utstå att hotade ju med att jag att att att att att att att att att att att att att att som hade praktikvodenplan på 80-talet redan som hette Peköser, han var turk den där killen men han hade varit kiroprakter eh, eh, och sjukvurnas för skidanslaget va jag vet en gammal man som jag var bekant med, som var så jävla muskelsvag vet du ja, och, och han hade särskilt svaga ben va det var där kruxet låg ja, det är där men där jag är ska jag höra och då kom man till Peköser vet du och den här killen sjukgymnasten då och kiropractor och allt vad han var. Han tog sig an honom och han hade några sådana där maskiner förstås, som han hade kanske konstruerat själv, vad vet jag. Och då fick den här äldre mannen sitta de där små maskinerna och göra vissa enkla rörelser. Ja, ja men det... Är... Och Vänta, ska vi höra. Du får inte hormoner så kan det aldrig bli bättre. Ja, jo, men gamling. du kan bli starkare i benen. Den här gamla mannen, hur är du? Han gick där flera gånger till honom och satt i de där maskinerna och stärkte sina ben. Han fick fantastisk re respons där alltså. Efter det så såg jag honom gå hur obehindrat som helst. Alltså det var en otrolig skillnad förstår du? Ja, men jag du hade en ska... försiffrat på testosteronet i, i kroppen. Jag, jag tycker doget. du ska ta kontakt med Ja den. Ja, de säger ju att de som kan det, att det kan inte tjänas upp så länge. Jag har inte fått med, med testosteron tillbaka Ja men kräv att få ett plåster då Ja det räcker inte Det blir bara för, för, för få milligram Vad har du för jag... nivå då nu Vad det, det, det, det, det, det ja, har var du inte... för nivå ja, ja det, det var, var ju så lite Det var ju bara ingenting nästan. Men, Vad ligger det på testosteronet ja, då? Eller två eller tre eller någonting. Det är normalt det är från 10 till 30 va Ja jag vet det Det ska ligga på 10 minst Ja, det, vad hade du, sa du? En två eller en tre. Hade du så jävla svag? Ja, det var ingenting. Ja, jag gick och kollade, du vet, jag fick ju kolla mitt testosteron i med allmän räkarundersökning, va? Och då hade jag någonting på 16-17, va? Ja, då är jag ju mer än. En, det är det, jättebra. Ja, hon sa att normalt det är mellan 10 och 30, vet du. När man kommer upp i åren så sjunker det. Där. Jag tycker du ska kräva du, att du får sådana här plåster så du kan få dem. Ja, men det räcker inte för att få upp det. Så, så ja. de Amerika, det enda är att jag får tillbaka, de har ju den medicinen i, i USA. Ja, och den fungerar ju på, så fint på när jag fick det där Du, du, du är som är hemma lite på det där. Kan du inte gå till en, en endokrinolog, heter väl, och få som är specialist på ämnesomsättning och sådär saker? Jo, tror de visste om det på dalen där. Men de sa det inte lagligt att skriva ut någonting sånt. Ja, så. Ja, men jag tycker att du. Det, det, det, har rätt som patient att få testosteron alltså. Ja det borde jag ju ha. Och att det ska vara så komplicerat att ha det, det utrustning för att ja. Det själv. Kroppen kan ju normalt framställa det utav enkla komponenter men du, som ge är Ja, ta kontakt med dem igen och så referera det till din gamla husdokt och vad du fick för. Ja det gjorde jag ju men det hjälper inte sa Nu är det är som det är nu. Och försöka få... Men ta någon kontakt med någon vettig lekare. De där jävla insnöade. De måste väl... Att de inte begriper det när du har så lågt testosteron. Allt att det är klart muskler. Nej, men han är, är, är, gick ju för hela tiden tjatad om diabetes. Ja. Jo, då. Men, det, men jag får hoppas verkligen att du kan få hjälp någon gång framöver. Jag tycker att diabetessymptom kan komma också. Utan brist på det här hormonet. Det kan bli nästan vad som helst konstiga Det är klart det är inte bra för låga testosteronhalter, vet du. För att det är, det är inte bra helt enkelt. Nej, det Man blir trött och håklös. Och, och, och, och det påverkar psyket och allting. Du du ge, jag ska ja, du... i klockan. Ja, Vi hörs. Hej, hej. Det. Ja, det var första telefonsamtalet. Nu ska det gå och ringa ett till. Nu har jag snart bara tio minuter kvar så att sekunder här. Ja, det har börjat ju om jag är tio minuter så snart nio bara. 81 hur? annars får jag spela en låt. Ja, jag gör det.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 och genom vatten för dina blåa ögonskor. att skänka till dig. Jag vill lyssna till det hjärta när du ligger tryckt mot mig. Jag vill ge dig kärleksteken, ger dig silver, ger dig guld, genom eld och genom vatten på dina att För inte meningen då den där det var, spelaren som vill jag spela vidare tydligen, nu är tiden snart slut men det måste vara ett mycket kort samtal det synd att tiden är så kort här för mig varje gång nu vi får se om det kommer en signal till hallå Nej, ja, det var Kent. Nu vill jag uppmana Lennart att ringa upp Gunnar nu. och Så får han tala igen en timme oavbrutet då, och vad han har för åsikter och allting. Ja, jag vet inte om man har numret. Nej, men jag säger att Lennart kan ringa upp Gunnar. Ja. Om inte annat så har ju du Gunnar. Så ja, det var du väl nu. Lennart som ringde nu. ja Det vill du menar Lennart som ja, Lennart. Lennart ringde nu. Man får ju inte säga hans efternamn för då blir han ju... Han kan ju säga mitt eh, namn, men han, kan ju, han vågar inte tala om vad det heter själv. Men, är det, det är konstigt med dessa hemliga telefonnummer. Ja, ja det, är det, är det är inte en, en, en telefonkatalog eller ingenting. Det är ju inget farligt. Man blir, inget, kan man ju att slänga av en ja, telefon. Ja, men hur som helst, jag ville upp honom nu. Så att då får han ju möjligheten att eh, prata en, en timme då. Så behöver man inte ta upp all den här telefontiden. Det var det jag ville säga. För vi fick jag, jag prata. jag var ju inte förberedd på den där intervjun. Så det där var ju bara ett telefonsamtal som jag fick på så vis. Jag visste att han skulle ringa, men jag hade ju inte förberett mig. Så det är väl lite stackigt. Ja. Men okej. Okay. Ja, ja, det är inte så lätt när det kommer något som man inte vet i förväg. Ja, Och man ska säga. Nej, precis. Det är väl bättre att man andra pratar om med grundar om politiken och försöker agera läkare för det är han ju faktiskt inte. Då är vi så att jag har det så små. bra. Nej. Okay. Hej. Ja, nu är så lite en tid så nu. Eh, går det nog inte att ringa. Det, det, det får jag kortare. Ja, jag måste ju hinna koppla upp först. Det ja, där men... Det. Lör på påken. <laughs> ja, men mig. om du visste vad mycket ja. det... Ja, hallå. Jag ville bara kommentera Kenneth... Kent att han ringde in och det där med läkare. Det är bara det att vi konverserar ju med... Vi talar ju med varandra. bara så här egen erfarenhet. Jag har aldrig påstått att jag vill agera som en doktor. med jag bara gav tips till Leo där i allvänlighet om att han... Måste Om måste fortsätta att tycka på mig. att han får vård och omsorg. Ja, hade jag varit en kung det är eller någonting, då hade de gjort allt för att försöka hjälpa mig i kungahuset eller någonting då hade jag nog fått hjälp, men inte en vanlig GGS-råd annars hade väl någon läkare ringt mig någon gång efter programmet slut och så, men det hade aldrig hänt du vet som man kan säga vad vi ska göra. Det behöver ju sedan någon forskare antagligen försöka reda ut vad det är för hur konstigt har råkat ut för. Nu är vi hur programtidets växliv säger. Jag kör en kort musik eh, snutt här. Jag tror att det gärna en generation som har sänts ansvarig tidigare i Gunnar Andersson. Och, och vi återkommer nästa lördag förmodligen blir L L Gunnar och förmodligen kommer jag efter också. Vi ska ha det så bra alla och gå ut och passa på nu vid fina vårväder det nästa sommar och allting så skjut om varandra och det går som vanligt under en halv timme eller så ringar hit till mig i fem och halv när programmet är slut på 310 och pratar med mig privat. hej så länge då skjuta om med varandra, hej hej Läckar sina skor, men ditt skratt det är detsamma. Och din hand är lika varm. Välkommen hem på du vill. Jag vill ha dig här. Ja, jag vill att du stannar kvar för kärleken. Vi möts igen som en skärk, gammal.